Ve kulla dhalaletin fin nari thumë emma ba'du Gjdo falëndërim, lëvdat, i takon vetëm Allahu subhanahu ve teala Vetëm Allahu ne adhurojmë dhe vetëm prej ti falin dhe ndihmë kërkojmë Ndërsa salavatët, salamat për shëndetit e zotit në për pengamberin tonë Muhammedin aleyhi salatu ve selam Pasajmë bë shokët e ti, besë ne këmë bë faminën e ti të ndërshme me bashkëshortëti të, të pastërta të, të gjithë besimtarë të sa të ndjekin rrugën e Tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar të pranishëm, do të vazhdojmë që t'i ndajmë disa minuta para hutbes së xumës, mëshpëryes që ta shtojmë furnizimin ton në mënyrë të dijes për takimin me Allahun Tebareke ve Teala. Pra, çështja tek njerëzit është çështje e njohjes së Allahut Xhelel Xjelalu, në varësi sa njerëzit e njohin Allahun, aq sa do madhrojnë ata. Në vartë sa njerëzit e njohin Zotin e tyre, aq edhe i bindën atij. Dhe në atë barr, në atë doshë që njerëzit nuk e njohin Zotin e vet, aq edhe i revelohon atij. Andaj thotë Allahu te bareke ve te ala në Kur'an, "Wa ma qadara Allahu haqqo qadrihi." Njerëzit nuk e madhrojnë Allahun çastë që i takon atina. Andaj njeriu duhet të ston madhrimin Allahu e Allahut te bareke ve te ala në zemrën ati, të të e tij, ta lartson Allahun te bareke ve te ala në zemrën e ti dhe lufta mes njerëzve në këtë botë është luftë madhrimësh kush ka më madhron dikush e madhron lopën dhe adhuron ata dikush e madhron shefin dhe adhuron ata dikush e madhron pasurinë dhe adhuron ata e dikush e din se realiteti i madhrimit i takon vetëm Allahut te bare ke u teala krijuës i të çeve të tokës andaj bindet vetëm vezematider roli gjithë pejgamberëve nga Ademi alayhisalatu vesselam deri te Muhamedi alayhisalatu vesselam as me jo shpjeguar njerëzve se kush meriton te madhrohet, kush meriton te lartësohet dhe kush eshta i vërtet i madhrim, ndersa krijet të tjera janë janë madhrime të imagjinuame në kohë të caktuame të cilët çdo kujna që i duket si i madh ai përfundon. Prandaj njerëzve Allahu xhelel Gjell xhelali u çon vazhdimsi shenja në univers dhe në trupat e tjera që ta kuptojmë se i vetmi i cili meriton adhuroimin dhe lartësimin dhe madhërimin është Allahu te bareke u teala. Do të vazhdojmë lein Allahu te bareke u teala në shpjegimin e surës Sarad e cila vjen në Juzin Amma, quhet suraja Al-Infitar. Suraja Al-Infitar, suraja e tretë dytë me rend të mushafit të, mushafi të rënditur nga Uthman ibn Affan radhiyallahu an. تفضلوا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت سوريا انفطار السوره الى غزبيت محمد صلى الله عليه وسلم دوكين مكه هذا جثو كوره trajton kthjellën e njeriu, qendellën e tij, me shkund njeriu që të kthjellë se ai nuk do të jetë për gjithmonë në këtë botë, por s'e ka hartur për një rol të caktuar, e kryen rolin dhe shkon te Zoti i Vetëbarek O telea. Fadallahu Jellaluhu kur qielli të jetë çoptuar, në surën shakaloj, kushitot, që kaloj ishte kush i thot, ku çkulët dhe qielli Këtë përshkruhet në Kur'an, në ditën e kiametit përshkruhet me disa prej, prej levizjeve Por këtë levizje nuk janë jan ndesh njëra me tjetërën Nga se këtë shkullet a edhe coptohet Këtë shkullet a edhe coptohet nga se ka fuqi të madhe Dërsa lau të barë e kevëtelë në këtë surë e thët I dhe se me unë fatarat kur qëlli të coptohet Unë fatarat është mu basi trosha Bukës i cili është në uh, nivelin e përstadsim për të ngrënë i thënë fatira. Për Allahu xhëlal u thotë: "Kiçill i cili është për plot bukurì, për plot mardhësi, asnjë çarje nuk e ka. Asnjë çarje nuk e ka." Andaj ka ardhur në surën Mulk, "Thumma rji'il basara karratayn." I ka thënë Allahu xhëlal u Muhamedi sallallahu aleyhi dhe selamu duke i lëjoru njerëjut, i ka thënë Shik, shikoj e qilin Pasta ju le shikimin Pasta i këshyre prap A ki mundë si dikun qil me gjithë vrima Hapsira të qara Jo Dhe kjo është prej madhështi së qilin Se si ne ka griho Allah u gjeluala Por ku dhvjen këja meti Për me tregu saj cilin e ka ndërtu këtë qilin Këtë madhështi Aje prish të të Allah u gjeluala i dhe, në, I dhe se me u Në fatarat Kur qili cëptohat Pra bahët trusha trusha E ban Allahu gjelluala me fuqin dhe takatim e tina Pasetat Allahu gjelluala vë i dhe lkewa kibun të thërat Dhe gjithmon kër vjen qillë Në Kur'an Gjithmon vjen i lidhur me yjet Nga se qillë dhe si na e shohna është qillë i yjeve Dhe zoti jon na flet më ata qka na e shohmi Pra zoti jon të pare kje vëtale Në Kur'an nuk na flet neve qka ndonë qillën e dytë Se na nuk e shof në atë qil As qilin e trejt e kështu mëra dërin në qilin e shtat E as nuk na flet për sidra të lë mund tëhe Që ka ndodhë atje Pse? Se na nuk e shof mi ata Dhe gjithmon Kur flet për kiametin Zotë i unë gjelluar në Kur'an Na flet më ata që ka na e shof mi A me e përmenin në, në surën e kaluar Djelin Se na e shof mi ata E përmenin surët jetër hanën Se na e shof mi ata Dhe në shumicet e rase përmenin dhe yjet Onëdet Allahu Jellal walâ kur qielli çoptohet bin dhe shka përderdhën yjet. Nga se yjet kanë thën orbitën e vet, ata lëvizat të caktuara se dia ka caktuar Allahu Tebaraka ve Teala, kur çoptohet qielli ata i humbin drejtimin. Kur çoptohet hapësira ku ata çarkullojnë, ata i humbin edhe drejtimin. Dhe kjo është prej prishjes së cën e janë Allahu Jellaluhu univers. Pasatet Allahu Tebaraka ve Teala و اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ nga prishja e qiellit shkojmë në prishjen e e tokës por nga toka Allahu xhël walalan këtras ka veçuar detrat për shkak të mballështisë të tyre edikush mund të më pŷtë në Kur'an në çdo sure peshohmi ku çoptohet qielli ku çaq qielli ku prishën yjet ku kutë... Kalët deti, këtë prishën, këtë levizin, kodrat A katë shumë e ka ngrit nivelin e kiametit dhe prishës univers dhe Allahu në Kur'an Përgjigja është po Allahu në Kur'an e ka ngrit qështin e kiametit shumë nalë Në nivelin më të lartë që ka egziston Ndërsa në këtë sure do të shikojna se kretë paramendimet tona Për madhështin e kiametit dhe madhështin e ditës e gjikimit Allahu kretë i hedhë poshtë Pro kretë që ka mundet me qëku mendja, se duke të kështu kiameti, ka mubo kështu kiameti, ka mubo kështu ditë atë gjykimit, Allah të zjetha i hedhë poshtë, dhe shumën e këtë surë, se si zote jo në gjelorat dhe të kretë që ka mundi me para mendu, sot që ashtu, edhe ma e madhësht, dhe së arrim përfytirimi njëriut, në kapi në realitetit të kiametit, nuk arrim, perceptimi njëriut, me kap qishdo këtë kiametit, Për këtë arsye, Allahu e madhronë në Kur'an Dhe rritë punë në kiameti që njëri ju të përgaditët Që njëri ju të përgaditët për balafacimin me këtë Me këtë prishet të rejndisë në e ban Allahu gjellualë në, në to Këtët Allahu te bareke vëtëhala I dhe lbiharu fujgjirat Kur detrat të uh, shpërthejnë Në surën e kaluar ishte sujgjirat Kallën Tukar shpërthejn Djetarë kanë pru disa prej komenteve Se si shpërthejnë detrat Komenti disa prej djetarëve shpërthejn Kretë detat e dunjajës Bahën një det Pa këto që anët detrat bahën një Dhe Një sohët Kretë ujë i tokës Dhe mbulën tokën dhe kështu e prish rendin Kjo është njëra prej komenteve Të djetarëve të fjallës Allahu Gjellivala I dhe lbiharu fujërat kur detrat shpërthejnë pra shpërthan njëri shpërthan tjetri shpërdhën tjetri dhe të gjitha shpërthejnë dalin për i shtratit vet dhe takohen bom bashk pro kit ura të tokës bashk dhe dihet në aspektin fizik edhe geografik se to, toka ose mbushur me ujë shumë më shumë se sa me hapësir të thatë dhe kjo argumenton se sa pak i duhet kiametit për ta mbuluar Në krejt hapsirën e tokës Nga se ka ujë më shumë Se sa, se sa tokë të, të tharë Andetët Allah u gjilëvala Kur detrat shpërthejnë Kanë dhënë djetarët Kur të bashkohën të bëhën një Kjo është komenti parë I djetarëve dhe komenti dyt I djetarëve është Kur detrat të shpërthejnë Në kuptimin e ajeti që kalojnë Në surën e kaluar I dhe lbiharu su të gjirat Kur detrat të kthejnë në lanë ndjekëse Nga sënkja me tham, fillojnë gjërat mu përplasë, dhe përplasë ja kryonë zjarë, dhe njerëzit momentin e parë dhe sërëhonë të ujë, momentin e parë dhe sërëhonë të ujë, sikur që kur ka dhe një ndezit gjërit, se ndi parë që alarmonë tru një njeri, ju të është me, me ushtrehunë ujë. Allo ujë gjëllatë thotë, kur të kalët gjithë shka dhe në ndezit me zjarë, ajo që ka ju e shpresoni si shpëtimë, Mea ja, promëmor me detin me ahed ja këtij këtij zjarri ta dallahu jelora edhe kta e ka Allahu. Pra e bën edhe detin lënd djegës. Që i bije se gjithmonë që kemë pas orvatje. Që se njerzit do të lëvizin. Andaj në surën al-Qiyamah, ne ka tregu Zoti ju në, kijame, në regu unë të barre këto të tjerra se njerzin Qiyamet kanë me lëviz, me ndal. Kan me lëviz, me ndal. Lëvizjet e përmendalësh instiktive, por kjo nuk do të thotë se ata e arrin. Për ai formulë që kam mundum mundum me nal që jamë tani është me me hedh ujë. Allahu i jë la thotë, jo. Ja. Po provut, pidetit me mor ujë dhe më ia hedh. Zjarri i cili ka mundez, kam më thën, kjo hedhje e ujit, që ju e mendoni ujë, kam më thën shtimi zjarri. Po ju nëse ndihmoni me detit, ajo kamë ke, kam më thën edhe më shumë. Landë e cila provokon djegen A dhe dhe, dhe Allahu të barëk e vëtjala Wa i dhe lbiharu fudgjirat Kur detrat shpërthejm A dhe kjo dhe zër të ndëruar është tematike malës si në trajton Allahu të barëk e vëtjala në Kur'an Se kjo një verëz që që ka kriju me këtë për sësmëri E prish të barëk e vëtjala dhe kta kamë prish për urthitë të cilat neve i keni përmendur disa dhe shumë për urthitë të cilat dikat Allahu te bareke ve te ala na sikur që është njeriu sikur që e krijon Allahu njeriu që do ta përmend me kët ajete ka përmend Allahu xhera njeriu dhe krijimin e njeriu por prej hikmetit të Allahut ka thënë Allahu më amar shpirtin e njerit prej hikmetit të Allahut ka thënë çysh është i bukur i paishëm i hijshëm i rin në moshën me energji me gjallëri me jet Allahu e plagë e thin ezbar Edopson, Elikston, dhe nuk nuk ka këtu kundërvendje. Ktu kjo është hikmëti Allahu xhëlaluala. Ta ban Allahu xhëlaluala njeriu, çuçi është në, në kulmin gjallëris, e gjallërisë, e plaq Allahu te bareke, we teala për ta kujtuar njeriu se takatin që ai ka pas, e ka pas bi Allahu te bareke we teala. Fa Allahu xhëlaluala ne vajdim, we idha al-qubur bu'sirat. Dhe kur varrezat të të çelën Tani Allah u gjeluale i përmeni qilin Ujet nga toka përmeni detrat Dhe nga toka e that Nuk i përmendi vetë banimet Por në këta jeti përmendi nga toka e that Trupat e njërzve Vareza Va i dhe lë kuburu Bo e thirat Tëtë Allah u gjeluala Kur varezat Do të qilin Bo e thirat Këta me tham Kur të e grinë tokën Ajo në qatë forë në të grihet, do të shkundet njëra me tjetërën, dhe do të dalin njërzit. Dhe kjo me kudretin Allah u të bareke vë të ala. Kjo është me kudretin Allah u gjelle fi ula. Va i dhe lë kuburu buë thirat. Kur varezat do të, të rinjallën. Pra do të dalin njërzit prej aty. Dhe kjo duhet njëri ju në të rikujton. Se sa do që ka pasuri dhe energji dhe takat. Një ditë për ditë dhe do të vendosët në vartë, jo veç Do të nxerët për ativarit, kjo është maja madhja Andaj Allah u gjellëvale në ka përmen në surë një asin Në surë një asin Në ka përmen se ditën kër Allah i nxalë njërzit nga vërrezat Disa për i të rëthonë Me mbaathena mi mërkadina hedha Kush në ka qu për i vërrezave Kush në ka qu për i vërrezave Pra njeri nuk është e të mërshme që ka mu vendosin forë Kjo bolë e të mërshme Por edhe më të mërë Thetë Allah u gjelën gjelën u është që ka mu rinjall E do të mire në logari kjo është dhe ma e madhe Se me të lanë që aty ishkëta, Ishkan shpëtim Me të lanë që aty ishkan shpëtim Se adaptohës Por me njerë dikun ku është edhe maran Ku është edhe më djekse Kjo është edhe më vështir A dhe dhe Allah u gjelën uara, Ditë Dhitën kërë varezat rinjallë Ndërsa në surën abese Ta një kush ka qenj një vëmen që me i përcjel Surë për surë E kupton lidhshmëri në surëve të zilat Banë njëra me tjetërën Në një surë, surën abese Tha allahu gjellu ala Fe akbara Njerët i ka caktu var Njerët i ka caktu var Andë njeri ju nuk bod në ngërësir Po ka var Ka ceremoni Se si Vendosë të trupi ti ndo e Ka ceremoni Ata kjo është prej nderi që e ka ba Allahu te bare kjo vëtala njëriju Kjo nderi shushrot me rinjallje Kjo nderi shushrot me rinjallje Pra nëzirët njëriju prej aty Nëzirët njëriju prej, prej aty Andetet Allahu Gjelluvala I dhe lë kuburu bo e therat Kur varezat Që përndahan Pra dalin që ka Që qa mbon toka prej trupave, të njerëzve dhe këtu mundi me para mendu se në qiamat, derën qiamat, sa njerëj ju varrosët dhe sa varreza ka në tokë. Hiç ma larg ku duhet sillu rreth lagjës tande, rreth qytetit t'tan, shep për plot varreza. Veç ata muqju sa tmerr. Veç ata muqju. Jo veç ata, krejt kanë muqju krenë to ku ka varrez, prej të ademi a.s. Deri në momentin që ka i zena ta kiameti, do të rinjallën për para Allahu të barek e vëtjala. Dhe kjo është malështia e Zoti Gjelle Gjellu, për ti rinjallë trupat e vdekshëm. Pasetet Allahu Gjelluala, alimet nefësum, më këtë demet vë akharat, e kupton njëriju, qka ka që për para, e qka ka lën prapa. Kanë thënë djetarët, Qka është kjo që ka që për para dhe që ka lënë prapa? Disa djetarë kanë dhënë, që ka që për para me punë të mira dhe që ka lënë prapa me punë të këqia. Në kuptimin se punë të mira e qojnë ka gjenneti dhe punë të liga dhe të ndita e, e zbresin dhe e të reqin dhe rejtën dhe gjenemi. Dërsa disa djetarë kanë dhënë, e din njeri u që ka që për para dhe që ka lënë prapa, kjo është në kuptimin kër i ka kryt dhe tyra në vaktin e vetë. E di njeri ju kërë o qunë vaktin e vetë me kryndit jetir Dhe e di njeri ju kërë ka thonë hajtë se ka vakt Anda jazan albasri ju Rahimehullah Njeri për djetarëve të nojtë muslimanve Thoshte Ju alarmoj Prej fjales Do të bëj Ju alarmoj Ja u tërheq i vërrej Rujuni Prej fjales do të bëj Ata e thëshin e qëka duhet me ba E qështë duhet me ba Tha du është me botash Ska në farzët e zotit do të bëj Po du të me botash Andaj tha, ju të reqivë reqen nga fjala do të bëj Dhe tha, gjenemi umbush me njërzi do të bëj Pra plot njërzi thonjën, po, kismet isha Allah Derin kismet Deri sa ta ka shkujtë zotit Zotit e ka shkrujt E ti ka thonë ment Ka thonë logikën Ta ka zbitë Koranit Ka qupin nga mbërë Ka qupin nga mbërë Ka qupin nga mbërë Ka qupin n Ka këthjel Zotë Ion Gjellivala Va hedejnë nëhull në gjithajnë Thëtë Allahu Gjellivala Na e këna mësu njerit dy udhë Të mirë dhe të keqen Andaj thëtë Allahu Gjellivala E kupton njeri atë dit Që kalon para dhe prapa Pro qëka i ka krytë të tyra dhe që kalon Prapa duke thonë Hajtë se do të bëj Andaj Allahu Gjellivalu Në një surë tjetër të Na ka përmenë se kur dalin njerës ditë në gjikimit Ka me ju kujtue që kanë haru di që kanë du nja E këqysh kanë mu këti tash Kur dali njërë ditë në gjykimit Plot njërë në kanë me ju kujtue që ka haru në du nja di që ka Ska haru parët Ska haru kur gjo prej materiales Kanë haru ata shka s'kan pasi iman me borë imanin Sa atje s'ka iman Kanë haru ata që asë ki kanë bod e tyrat, mi bod e tyrat Varëzë E tani Allah u gjithë dhe thotë atje i kopë një sikletë se e kanë haru i manin Allah dhe thotë shkomu këthimo Dhe kjo kuptohet shumë thjesht nëse e merë njëri ju jetën e vetë përdiqme Nëse ti njësit prej shpijës dhe do mu njësit lartë dikun Edhe masit të bajsh gjysë gjys më në udhës të kujtohet si i ki haru dhe pjes kriësore të shpijat I ke harrua. Çfarë nervoze të ka? Çfarë nervoze të ka gjys udhës mi pas harrua pjesën kryesore? Ka nervoz. Para mendoj kur të mrish atje, mu të kujtuçi ke harrua. Nervoza shtohet shumë malart. E tani Allahu gjithashtu të paramë në ahirat mu të kujtuçi ke harrua dëshkan dunja. Ngase fundi fundi ke dënyamun është mu kthie. Mu nësh mu kthi kthehesh prapë mëshkon prapë. A dënësoj largsia e madhe. U paramë dorë në ahirat. Me të kujtu në akhirat se e ke arru imanin Se e ke arru namazin Se e ke arru agjerimin Se e ke arru zeqatin Se i ke arru farzët e zotet Qysh këthejesh më morë Ska mundësi A dhe dhe Allahu te barek e vëtjala E kupton zhë njeri Qa ka që për para E qa ka lënë brapa A dhe njeri ju duhet me qen I këthjell në këtë aspekt Duhet me i kry farzët në kohën Eve, dhe dhe Allahu te barek e vëtjala Ja e juhel insanu Ma gharrake mi rabbi ke lker Kjo ajet Që vjen tani është një ajet ko Allahu Gjeli Gjelalu hu, Tani edhe e qërton njërijun Por edhe Por edhe e përgdhel Një të nko E qërton dhe e përgdhel Asë kjo roli zotit me robin Qërton kërë du të me qërtu dhe të përgdhel Kërë du të me të përgdhel Dhe përgdhel ja me të mira Përgdhel ja është me, me të mira Fëtë Allahu Gjelua Ja ju hel insan O ti insan Kanë dhënë djetarët, o ti insan, këtë vjenë në Kur'an, për kanë vjenë për këtë njërëzit. Vecanë ërrisht për pabesimtari. Vecanë ërrisht për pabesimtari. Mirë po, fjala për përshin krejtë, së dhe ti insan, o ti insan, dhe dhe Allahu gjelë gjelë lu. Ma gërrake bi rabbi kell kerim, qkat ka ma shtru, mi u rebelu zotit tanë. Pyjtë zotit jonë gjelë lu. O ti njeri, kusht ka manipulu, Këndër zotit tanë Allah u gjerë e vetë njërit Këtu përgjizhen ti vetës ja jepë Nuk ja jepë kur kujna Nalësht dhe ban list logarisë të andë Kusht ka mashtru këndër zotit tanë Kusht ka mashtru e E kështë me la Sikur që prindi e vetë Fmiën e vetë i cilë o rebelu O ti djallien O ti vajzajime Kusht ka mashtru këndër mu pra Kusht po bo të ti majdash se une Kjo është në aspektin njërzorë, edhe është e kapshme Prindim i folfmiës, kurfmiës e ngonë prindin Edhe i thotë prindim Kusht ka bo ma, ma shumë mirë, unë po du me dit Qa që ka të ka bo mirë ma shumë se une Ta dit qa që kushko ka E të ka mashtru kundër muë Allahu që thotë, ja e juhelin san, o tin san Kusht ka mashtru kundër Zotit tan Zotit tan E pasaj do t'i përmendë Allahu një varë Dve prave të Zotit Që njeri me menduë Mu ma shtruë kundër Zotit është mi bo gjuna a ti Mi bo gjuna me një loj guzimi Me një loj Shprese të madhe O shpit fudhejlim një jadi Njërbi djetarve Të muslimanve Ka than Kutën vete Zotit O tirobjen O fudhejlim Qka të kashti Mu ma shtruë me gjuna e kundër mua O pëse mki bo gjuna Tha unë e kam i thamë, o zotë, mbulej sa jote Ti mlonë, tu mlu shumë, unë jam, jam rebelu Aliju radhijallahu anë, shoki për nga merit sallallahu aliju sallem I kishtë të shërtor, shërtor, Aliju radhijallahu anë Dhe një dit për dit e pidot një shërtorit, o të i filan, eqë këtu Daj, për këshirë për në në vetë, eqë këtu, për këshirë për në në vetë Pas taj, pas disa qasëve e nali dhe i tha Qka të të mashtru kundër mu ti? Pra që shetë e mor guzimin mos mu përgjigj Kërën e thyrën, nga se ajo ka qenë shefi, kjo ka qenë shërptori Dutë mi u përgjigj ati cili është më lartë se ti tha, Pse e të mashtru kundër mu e? Pse nuk u më përgjigjesh? Qa i tha ki shërptori ti? Tha o Ali, më ka mashtru e mos mu të përgjigj mi njëherë Se jeyi drejt. Por nuk u marr me me me myt minia. Kta e diunë, ta e di pitie. Ka thon dhe Që kjo më mshiron. Ç'kë kam mështru. Por kjo është ajo bujarija e njerëzve të mirë, po bujarija e Zotit është edhe më e madhe. Allahu xhelalu vela o ti njerëz, çka të kam mështru kundër Zotit të tall El Karim, i cili është bujar, i cili është bujar. Pra Allah u banë me shenjë Se njërzit i mashtron Ha, bujaria e Zotit Por shembo Njëri E do gjonë se ka farze dhe ka harambe Dutë milanë ato Mirë po, i e vetës shanse Që kjo që i e vetës shanse Që ka e shtuin A i e dhe se dhe kur si kryin farze Allah e buk A i e dhe se dhe kur nuk e qonë farzin Allah e në vend A i prapë kam e pi uj Prapë kam i pas mirat e Zotit Po bujaria e Zotit e ban njërin mu mashtru Por Allah u gjitha do të kujdes So një moment, delka që të raon, s'ka këthim Allah u në rujt Andaj thë ishin të parët e muslimanve Itë ku gëdbet e halim Rujuni kur të nervozot i buti Rujuni kur të nervozot i buti Kase pas ta jë është rëzik i marë Pro, Njëri i but, zakonisht ki raport me ta Po kur të nërvozot, ajë cili jo ok, i but, fisnik, ata du të me pasë shumë kujdes. Allah o Rahman, o Rahim, i but, i mëshirëshëm. E, e ka raport të but me robin, po po i kaloj këtë limitët, po u hithnu zotin me ta. Ku shepështon pas taj? Ma i mëshirëshme. Ajo ma i mëshirëshme, kur t'hithnu o taj, ataj puna nuk i va një robin. Andajta të Allah u gjellëvala, o ti insan, qëkat ka mashtru këndër zotit tanë, i cili jo? Ok? Bujarë i cili është bujar. Pasi dat Allahu Jellala alladhi khalaqak fasawaka faadalak. Fe Ësht Allahu ai i cili të ka krijuar tyje. Dhe kjo është nimet i më i madh i njeriu të veçme e para menduar. Ai të ka krijuar. Pra Ro fjala krijim të ka nxjerr në vujud, i ti sikon hiç. Tinu ki kanë hiç dhe s'ke pas asnjë mundim me daln eksistencë. Ësht kristal pastor nimet i Zotit ka krijuaj o ti që jeton e frimon, e gjallon ajt ka kriju, ti s'ki pas mundësi mu kriju kërqish andaj se ndi i parë që në ka ba Allah është ka kriju, o ti që i egzistot ajt të ka mundësue është e para, tëtë Allahu Gjelluala fese u wak dhe të ka formësue të ka dhonë gjdo se në formën e vetë gjunga në formën e vetë vej i në formën e vet. In si në formën e vet. Në formën, të cilën do të apërmend Allahu pastaj në më të përshtatshme. Proketi ka vënë ti në formën më më të përshtat. Sawake është më e, ma, e vendosur çdo sa në vendin e vet. Tesuye, ballabar më po. Kredi kin vendin tan. Jo vetë çkaç. Nga se krijim edhe në organën, formatin e organeve, jemi të përbashkët edhe me kafshët. Por tani Allahu xhela njerënin e ka ngritë edhe më lart. Fa'ada lak Edhe ti të ka, ka bo drejt o, Por shemë, Allah e ka kryu edhe kafshin edhe njerit Allah i ka donë zemër edhe njerit edhe kafshis I ka donë lukët edhe njerit edhe kafshis Tani njeri ju ngritët nbi kafshin me Feadelek Të ka ngritë në kam tje Në kam Ata njeri në kam Dhe kjo është për i privilegjit të madhë që ka donë Allah u te bare kjo vë tjale Ata njeri ju nga qëndrimi në kam e për bju skafshë e për bju skopsh në sa një nivel më ulët çati në nivel i lartë e këtu është natyrshëm vrimon njeriu por allah xhallahu kush e bën këtë çeta kush e bën këtë çeta është allah xhallahu el-jalal i cili tyje ti ty ta ka dhënë sinin ama nuk osi sinin i kafshës ti ta ka dhënë veshin ama nuk osi veshin i kafshës se me shkumë i ful kafshës nuk mbarvesh me shkumë i dal përpara lopës nuk mbarvesh kaj do dal përpara Po njëri me dolë për parë i dhu Ha, që a kije Në formën, me njëherë ka një raport Ka një menja, funksionon Allahu që dhëtë fe adelek Ti të kanë ngritë në kom O që kanë njëri u ka durdë, ka ko kom, lëviz Dhe për djetarët kanë thonë fe adelek Kanë përmenë prej begatis Se njëri u në këta jet Oshë se njëri u punon me laps A në nësurën Kalem Allahu që dhëtë u në në në Vëllë kalëbi vëllë majesturon Betonan lapsin Dhe ata që ka e shkruin Ka fshët nuk shkruin Ka fshët nuk shkruin Privilegji, mëj marë, i njeriut Karë që këtë krejësave tjera cilë ashtë Cilë ashtë, lapsi Lapsi Që të ta shumë i ah, saka oh, u gjellot Dhe ta përmenjë lapsin pak ma ndej Dhe ta përmenjë këtë surë e lapsin Pra prej begative Që njeriut e ka bënë në kam O është saj, ha, shkruin Ka logari Dhe kjo është prej nimetit të Maut Allahu te barekehu teala ndaj njeriu. Pasa ka than Allahu dhe jelle wala fi ayi surate ma sha'a rakkabak. Ne at surate fotografi te sin aje ka zgjedhë me Allahun. Pra forma njeriu si të veshët, lëkura keto është zgjedhje zotit. Kjo zgjedhje Allahu te barekehu teala do kan dawn disa dietarot prej kuptimeve të këtij ja ajeti është laromania. Dhe ndryshëshmëria e madhe eftyrave të njerëzë Për qudi, për qudi Na ma shumë quditmi Kër i shof nga dy njerëzë në njësoj Bina, se sa quditmi që i ka Dali me thmojën mes njerëzë Allah u gjëllë në thyrë mu qudit të kjo lara mania Jota jo kura në njësoj, se njësoj nuk o qudit A mu konë dy mjetën njësoj nuk o qudit Qudia a kër janë këtë ndryshushme Në mesin e ftyrave të njerëzve Nuk ka njëshmëri Nuk ka njëshmëri Astihar Këtë njëndalume Ma të djetarë thonë edhe binyakët Po i kjyre mirë Si do mos prindi i njef Se kjo kjo Ka ndalime Profi e i surat i mashe arakebe të të Ta ka zgjel Special ty Njësurët ftyrës Se ka tjetëri Qëtun gjami veç Cili me cilin është njëjtë, asë një, asë në sytë, asë në veshë, asë në gjumë, asë në lëkurë, asë në flokë, asë një senë, nuk përgjitë kërë kush me këta, jo veç kash, edhe zani, edhe zani, veç me zanë dhijet, kush është? Kjo është prej, be... kudrejti të matë, thë Allah, u te bare kje vëtëale, nërsa kitë kjo lëra mani, nga ka dalë, nga një pikë, e cila nuk i ka këtë dolejme. Ku shi ka po dallimët i ka bëu Zoti Jonë te varë keu Tala. Andaj na duhet mu mahnit me me ndryshueshmëritë e fytyrave. E jam ucudit kur janë dy njerëz binjak dhe na mahnit vetë qyreni i soi kokan. U që është lehtë mu kanë nisoj. E ucudit me amun kon shumë fytyra asnjëra tjetërs nuk i ngjasson. Ki çfar fuçi është kica e ka bëu këta? Nga një lëkurë, nga një material, nga një material asnjë fytyrë nuk i ngjasson tjetërs. E njëta performas dhe nuk i ngjasson tjetërs. Dhe kjo është kudrejti i madhë Qa allohë në vijat hola E ka dalun njëri unë Andaj e ka po gishtin Me vijat e cilat nuk i përzi e tjetërit Shkotit i ku i qelja telefoni me gishtin tanë E ka ndalë telefonat Shkot qelja, s'munësh Qfar vijat hola ka aty Që vetëm një vend ka lakue E që nuk i lezol Me mija dhe miliona njërës Nuk i ka në gishtat njësoj Andaj allohë gjellohala E ka përmej nësurën e në, në kijame Vijat e gjishtave Këtu e ka përmen vijat e ftyrës Fisuratin Syreti dhe fotografia dhe pamja E ftyrës e njeri ju Dhe kjo prej kudretit Allahu te bareke Thetë Allahu gjillu ala Kella beltu ke dhibune bidin Thetë Allahu gjillu ala Kur se si Ju pa e mohoni Dite në gjikimit Kjo kella Beltu ke dhibune bidin është si loj për gjigje ja sa bjudë që bëni Allahu çka të mashtron ti kundër Allahut, çka të mashtron kundër Zotit tan, njerëz kanë dëgjrave. Mi thudi kujt pse fallesh, pse zdrejtohesh, pse nuk ulzohesh, pse nuk je i devotshëm, i ka do të dë dëgjrave ai, i ka do të dëgjrave, me ndonaj çan ato përgjigje, me ndonaj çan përgjigje. Krejt përgjigje ti mbled Allahu u jelon me një vend do të kela. Kurse si, s'jan përgjigje këto. E ku ofekti Ko defekti se njësë nuk vinë të zotin, nuk i drejtojnë, Allahu të bare këto ale dhe nuk i bindën ati, të të Allahu gjelora, belë të këtë dhibu në bidin, se ju nuk besoni në ditë gjykimit. Kjo defekti. Nuk besoni në ditë gjykimit. Njeri ju, kur shfrenot? Njeri ju, kur shfrenot? Kur e di, apo mendon, se s'ka me donë logari? Si të mendoje, se si jap logari, shfrenot. Si ta din që jap logari, frenot. Anë Allahu jë lëfa, kët përgjigje që ju jipni arsyetime, justifikime, jo tashës po tavakt, ju jo s'kan vakt të kështu me radhë, këto nuk janë javabe. Se ti kur e di, n'ke dunjabile, se të marr dikush në llogari, të marr tatim, çka bën? Përgatis dukalla ku të shkohe? Ku ka llogari? N'ke dunjë, ka llogari. E përpara Zotit e barë këto të ala? Anëna, duat justifikimet tona me i rishikue. A janë justifikime valide? A vlen mi thon Zotit s'kan vakt? A vlet? A vlenë mi thonë zotit une kam pun A vlenë A vlenë mi thonë zotit jam të fletune A vlenë mi thonë zotit gjelë gjelalu O zot, une jam të arktupe Jam të zbavit Shmoj me arën gjami Shmoj mu farë A vlenë mi thonë kështu Allahu gjelalu Thotë Allahu të varë Rishikoj e ti A beson ti në logari A beson se ke me dhe në logari Nëse e ndreq besimin se ke me dal Me dhe në logari Tjerat ndreqen vet Tjerat Ndrejqen vë, tëtë Allahu të barekja vë të jala Inna alejkum le hafidhin Vërtet nbi uve ka kujdestar Ruajtës Kush janë këto, ka në thonë komentatorët Melace të zotit Gjdo njeri ka melace që e ruin Inna alejkum le hafidhin Nbi uve ka melace që ju ruajnë Pasetë Allahu gjellu ala Në cilësit e melaceve Kiramen katibin i janë të moralshëm, i janë këto melache ndërshëm, i janë të tërpshme dhe janë bujare. Pra, Allah u gjithë atë këto melache që ka juru njove, nuk e dojnë gjunajnë, zdojnë mi ba Allah u gjeluar e gjunajnë. Dhe këto Allah u gjeluar në thekson neve, se shpeshar kër njeri i ban gjunaj zotit, mukan që e para një njeri tjetër nuk ban. Ma dhe thot njeri piti djetarëve të muslimanve, Subhanallahu alazim. Njeri tutet me vaj gjyna para fëmijës vet. E zgvoglo te aj Allahu ma pak ma, ma vogël se fëmija i vet. Sa njeriu, pif evladit vet tutet me vaj gjyna, mos ta shoh evladit vet. A pse e shef Allahu te barake ve taala gojlisego? Po pra, ruot pi dosit vet, pi evladit vet mos lajovi diçka, çka është ligj, çka është poshtër, çka nuk i takon me vaj Andhe ka të nabdullajbë një abasim Mjafton për gjinaqarin Që këtë lëvizet dera ati i dridhët zemra Pse? Nga friga për shikimit njërzve Dhe kjo argumenton se ka zvoglu shikimin Allahu gjelë gjelalu Thëtë Allahu te bare kjo të tëra Ju rrujnë do me laqe Kiramen A pra, ju nuk ju ven mare Me angazhu me lekun vështë dimisht Një gjuna, djë gjuna, tre gjuna Mare Mare me angazhu me lekun Shkruj të gjuna ati Shkruj A ne dalla ukiramen, ja ndarshme, ja bujar ato. Katibin dhe shkruajn. Shkruajn ato. Çka të baj të shkrujt. Elus be Allahu jelleh, që Allahu na mundso mos më cën ble ato që i turprohemi me laçeve, apo edhe i turprojnë ato dhe më dhan çeki robi o çagavoz, çe robi o çagavoz. Tan ditën do të më shkrujt kтина nga ana e majt, jo nga ana e djat. Pasi do Allahu jelleh, ja ya'lamuna ma taf'alun. Ata e din çka ju punoni. Me lachët, i ka caktua Allahu, ku i destartë njëriut, e dinë që ka punojna dhe e shkrujnë. Thetë Allahu Gjelluala, Innel e bërara le fina imë. Vërtet njërzit e mirë janë gjënetë. Vërtet njërzit e mirë janë gjënetë. Kjo që ka argumenton? Se njërzit do e mos dhe pashmangë shmërisht dhe dalin logari. I mirët e të mirët, i të keqit e të keqët. Thetë Allahu Gjelluala, wa innal fujjara lafi jahim wa vërtet të prishurit janë në xhehenam vërtet të prishurit janë në xhehenam i aslounaha yawm ad-din ata do të hinë në xhehenam ditën e llogarisë se nuk e besuan majë ke hija e, e hyrës në xhehenam ta atyr që s'a besojnë është më hija aty ku s'kan mënuç ekziston ajo a ne ka dhan shumë prej dietarëve Azapi më i madh i atyre që ka hin xhanam ciliu nuk e din ku shpi dënon nuk e din ku shpi dënon nuk kanë interesu për Zotin këtë dunjë nuk kanë interesu për Allahun te barekehu taala nuk e din kush i dënon dhe kjo është azapi më i madh me Çtymburg edhe me dënuar nuk e di kush të ka dënuar andaj ata nuk e shohin Allahun nuk e kanë at privilegj me e pa Allahun te barekehu taala andaj te Allahu jelle wala kan mehi Xhanam ditana logaris fadallahu tebarake ve tala w ma hum anha bi ghaibin ze ata xhanam s kan me mungu asni chas s kan me mungu asni chas dietar kan thanh c ki sho preyas kan me mungu asni chas n cfar konteksti ka ard dhe kush kujt do ti fol c kan me hi aty n regull c ka c smungojn asni chas n cfar konteksti ka ard Kanë thonë në djetarët, kjo ka arë në konteksin se ata s'kanë dëshiru asë një qasë mengu për këto mesele I po dikush të akputë minjarët, musë më folë për aira Musë më folë për ande hiq Allahu gjelë dhe thotë shpërblim e kije Në gjenem asë një qasë nuk të afatit në hiq Qish kërë e fuzu mengu, mes mengu për Allahu në të pare kjo dhe tjala Ata njëri du të më ka një kujdeshë shumë Ngoni kujdesshëm kur të folësh për Zotin, për pejgamberin sa selam, kur florë për axhiretin, për porgjecien, për për Allahun tevareke u teala du të më kani vëmendshëm. A ne kanë thon dietarët kush ngon Kur'an dhe kush është i ekspozuar para dërgimit hadithit dhe prish ftirën mund të më dal pi feje. Shumë dhjeshish që mohabet. Para mendoj vetëm para pejgamberit sa selam. Takje boshati me jetumë konë pejgamberin sa selam. Ka pas, ja se kanë pas. Dhe t'aj t'u kalzu t'i shkati me boftira Shkon Shkon i mani Tani pe nga mesam nuk është Po nëse t'je gjën e dëgjën hadithin Dhe ki në verin nga i përmbajtës t'hadithin Kjo ja ndaj ati shkaj e shpjegot Kjo mesel e tjetër Po ndaj përmbajtës t'hadithin Si kur ka plët njërës I lëvizin kohë ka të shendje ironie I lëvizin kohë ka të shendje muhimi Lej këtë më abete Kjo rrezikshmori, thot Allahu جل ول و و ما هم عنها بغائبين. As një çast nuk do të mungojnë nga xhenemi. Allahu na ruaj nga zjari Allahu te bareke we te ala. Thot Allahu جل ول و و ما ادراك ما يوم الدين. Thumma ma adraka ma youmuddin. Thot Allahu جل ول و و e ka ditë ti çka është dita e gjykimit? Ka ditë ti çka është dita e gjykimit? Kan vënd të ardhë. Kjo pyetje vjen për mëmohue për fytyrimën është e di mundaj edhim ditë në gjikimi dhe mundohme me parfitiru që ishka mundohk e ma dhe kja meti e kështë më ra krejt të përfitirime, imaginime, kjo që ku shkon imaginata njeriut thëtë Allahu Gjellola, e ku e diti sot qashtu? Por nuk o qashtu ti sato që të ma dhe e mendo nuk o qashtu dhe kur të botë, kur thoti nuk o qashtu ti si kur e angazhon vetën dhe i installon kitë takatët me imaginu alaman alët dhe kur ti hargjon këtë takatët e përfitirimit dhe dhe Allah u gjeloha thumë me më e drake ma ju u mudin pas taj ti u monove më përfitiru e ndë apet se diti o s'ka ku dret njeri ju me përfitiru sa është e madhe dita gjikimit s'ka ku dret njeri ju as me përfitiru qish do këtë dita gjikimit qish ka mundësi njani për njerëzë me përfitiru qish do këtë medal para zotit botnave s'murën kërkush me para fitiruve Tha të Allahu qëllu ala Jome la tembliku nefsun Li nefsin shejëa Wal emru jome idhin Lilla A dit është dita ku asni njeri Nuk ka mundësi Mindihmu asni tjetrit Pro, E pashtuar me të pashtuar Asni njeri asni tjetrit Asni sand Pro, Kër kush, kër kujtë Kër gjo heq Tha të Allahu qëllu ala Wal emru jome idhin lilla A dit gjet puna është dorë e Allahut te bareke o teala. Ne këo përfundon surja El Infitar në këtë ajet të madh të Allahut te bareke o teala. Por kjo surë filloi me çarin e qiejllit, me përplasjen e yjeve, me shkapërderdhjen dhe shpërdarjen dhe ndalen nga shtatra të detrave, pastaj me shpërndarjen e varrezave, pastaj me kthjellën e njeriu, raport me Zotin e vet te bareke o teala, pastaj me Me la që të satë na ishrujnë eve veprat Deri në atë mat naltën Se njeri ju do të del vet Për para zotit vet të barek vë e vëtë ala Me dan logari Në elus me Allahumë sëpëhane vëtë ala Që zotë i ongjëllë gjelalut na mundëson me qenë për atërët të cilët Hi në gjenetin Allahumë të barek vë e vëtë ala Elus me Allahumë sëpëhane vëtë ala Që zotë i ongjëllë gjelalut na ruan nga punët e liga Na ruan nga punët e atërët të c تنديت يا ان تليد اللسماء الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله نمنصل من ديك روقن الزوتي روقن ابينغامبيلي تون صلى الله عليه وسلم اللسماء الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله نمنصل باس پرفندم تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله